Acest gând se vă stea pe inima totdeauna. m a fost cântarea. Și Doamne, vom cânta pe vecie, Pentru că El este de fapt izvorul fericirii, că fiecare își dorește să fie fericit. Lumea șarmana care caută fericirea și încearcă prin tot felul de gânduri și pofte și lucruri, dar tot lumea asta a ajuns la concluzia, e un cuvânt pe care ei eu spun, că nu banii aduc fericirea și toată lumea se luptă pentru bani. Dar lumea vede. au bani, au de toate, dar fericit nu sunt. n însă Dumnezeu care ne-a chemat la El. Pentru Dumnezeu nu contează unde se în ce loc să află copilul Lui. Dumnezeu e pretutinde. Oamenii au gândit că dacă pe cei ce sunt al Lui Dumnezeu îi vor pune în lanțuri, îi vor închide în cuști sau în ziduri sau tot ce au gândit ei, și-i arunce cuptorul cu foc mă a fost și-o treptine sau într-o cu lei Oamenii au gândit că scuze s-a lichidat. Ești de așa ceva. Dumnezeu este minunat. Lili și odihna de care s-a bucurat Daniel în noaptea când lei era în jurul lui în așa acea groapă această linișe și așa pace și odihne a acestui om, împăratul și toți mai mari lumei, n-au știut-o și n-au gustat-o niciodată. Vă spun din experiența pe care o avem. Poate cel firesc, cel nenăscut din nou, se înțeleagă? De unde se înțeleagă? Să stai într-o groapă cu lei, să fie aruncat în un cuptor de șapte ori mai mult decât trebuie pe și tot ce acolo că îi vezi în paratul i-a văzut plimbându te cu cel al pastului despre care el au mărturisit mai înainte că noi avem un Dumnezeu care ne poate scăpa de mâna ta. Asta Ăsta este secretul bucuriei și al divinții noastre în lumea asta. Noi avem un Dumnezeu care ne poate scăpa de tot ceea ce diavolul a gândit întotdeauna ca să lupte împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor ce sunt ai lui. Ce e frumos ca acel cuvânt din Cartea Apocalipsei ne arată despre cei ce sunt ai Domnului și de așa să și iată biruitorii fiarei tot care apocalice spune ei, adică aceștia care sunt ai Domnului l-au biruit pe satana că e lui Dumnezeu pe sângele melului că Domnul dacă e vorba de sângele melului e vorba de sângele felului Dumnezeu se poate pune în întrebarea ore, și mai are loc vândoială că acele suflete care se bucură de acest har al jertții lui Iisus prin care păcatele ne sunt ispășite mai încape vreun gând de descurajare, de desnedejde, de teamă că sufletele noastre nu sunt mântuite, mai în cu cum se Dacă privim la cruce și vedem pe cruce spesiul lui Dumnezeu, pentru noi sunt pe cruce acolo, a murit. Ce cuvânt mai poate avea diavolul, cu privire la aceștia care și-au pus încrederea în cel răsticlit? Când cel că a purtat păcatele noastre pe lemnul crucei? mai are vreo putere letratul acestui demon prin care caută să sperie pe oameni și de-aia dida numește pe acest diavol leul care îi apostol ca un leu și caută să înghită păi poate să ce-a spus Mântuitorul cu privire la aceștia Oile mele ele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smurge. Ce părere avem? Va putea fiar asta, leul acesta, Duhul acesta al lumii să-și pe de unul din cei ce sunt în mâna lui Hristos? Ce părere avem? Dacă un moise, un rob al Domnului, un om, și când fara un acelus, să mai rămâne cineva din popor sunt nu și toți. Și voi s-a spus, ascult aici, nici o din ce este al nostru nu va rămâne aici. Cu atât mai mult ca oclătitor și salvator al sufletelor noastre nu un om avem, nu un rob, ci pe însăși Dumnezeu, cum cuvântul prin Isaia, Că Căpăcioara va naște un fiu și îi vor spune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și tot Isaia vorbește că și un copil ni s-a dat. Cine este cel care mi-l a dat? E tatăl. Ce este acest copil pentru noi? Este ceea ce el însuși a spus darul lui Dumnezeu. un copil ni s dat, un fiu li s-a născut și domnia va fi pe umărul lui. Păi domnule, dacă domnia este pe umărul lui, cum să mă de dracul care caută prin ce gândește eu că mă poate întricoșa și mă poate face să gândesc că totuși până la urmă și cum va fi? Cum se fi Nu spune oare Scriptura că biluința este a Domnului și dacă eu merg pe urmele lui și dacă l-am primit pe el ca mântuitor, de ce să fie teamă? Ce spune de se de oameni. Ce este această teamă de oameni? Răspundeți Dumneavoastră, vă rog. Este o cursă, ai zis? Este un lac. A fi frică de oameni. Îi mulțumim Domnului care este aici în mijlocul nostru. Mi-e așa de drag de el că nu pot să vă spun. Că el e care îi inspiră această încredere în el, în numele lui și în Jesuit lui. el cel care îl descoperă pe Tatăl pentru o iubire nemărginită pe care o are față de Cei ce sunt al lui Hristos. Pentru că el e cel din una bucuria și desfătarea sufletului Tatălui Cerești. Și noi ca fiind copii ai Lui Hristos, născut din El, El și sământa. Când Iisus a spus cu ce dragul și ne iubește, n-a făcut nicio deosebire și a spus că ne iubește la fel ca și pe El. Logic vor din, hai rog. Cei mai mulți de ei suntem părinți și avem copii. Și una dintre copiii noștri au și la rândul lor copii. Ce ziceți? Cum ne sunt nou și copiii copiilor noștri? E la fel sau nu? E vreun părinte aici care se spună că față de nepot nu poate avea așa o dragoste cum are față de copilul lui? E, de, e cineva? Ai de zoros vrem o confirmare totul de Scriptură. Asta îmi place foarte mult. Niciodată nu vreau să vorbesc ceva ca să nu să aibă răspunsul lui Scriptură. Ce a vorbit Iacov după atâta durere care a avut-o față de fiul său Iosif pe care frații lui l-au declarat omului de ofiară? Și detul Iacov era a răculat la plâns, la jălii este simbolul lui Iisus. Ce a spus Iacov nu a avut pereșirea ca ea de nu să-și revadă fiul pe Iosif. Am crezut că nu se voi mai vedea fața. Dar acum și cu ea. Îți văd și pământa. Care era pământa? Cei doi fii pe care Iosif i-a născut când tatăl său jălea. Când tatăl său era departe de frată lui Iosif. Când Iosif domnea pe tot Egiptul a văzut acei fii ce ziceți? Cine cel care domnește? Ce a spus Isus, Domnul, unul de a pleca pe cerul după ce a câștigat din lința, prin în moartea și prin în Iată că continuați dumneavoastră versetul. Nu ok? Nu e așa. Iată că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Așa se explică cuvântul când Iosif a domnit peste tot Egitul. Hristos e acel care a primit de la Tatăl puterea peste tot ce există. E frumos acest cuvânt. Și când știi că ești născut din acesta care are toată puterea în cer și pe pământ, cum să nu fiți Cum să nu te bucuri? Iar această bucurie că copilul lui se găsește într-un loc anume unde nimeni nu mai crede că se scăpare pentru el, mai puteau gândi cineva din marea gloată care luase parte la închinarea după porunca împăratului la acel idol Că și-a declarat Împăratul ca Dumnezeu, că cei trei care nu l-au ascultat, Împăratul, care nu s-a temut de Împăratul, mai putea gândi că cei trei chile vor ieși din cuptor, tot așa, de frumos și bine cu intrat? nimeni nu mai gândea. E așa sau nu și Ia plânsii și se uite sărașii tine, sunt aruncate în cuptorul la grozală. Și pe uimirea tuturor și a îl vedeți al paturilea pe care l-a măturișit, se pune întrebarea, avem noi curajul acesta să mărturisim pe cel care are toată puterea în cer și pe pământ? Care așa de mult ne-a iubit, viața lui sau să pentru noi. La celelia credinței noastre nu stă ceea ce gândesc cei care nu-l cunosc nu pe Hristos. La celelia credinței noastre stă acel cuvânt pe care îl continuă mai departe din cauza Apocalipsei. Ei l-au obișnuit prin strigile lui nu prin altceva. Re strig. Și eu am a la să știți. A strigat că lumea asta nu prea aude și, din păcate, chiar și mult din cei care ne știu și ne cunosc, nu prea aud. Și rămân mai departe în întunericul gândurilor lor, fără a veni la Hristos cu toată inima să primească această nădejde și această bucuriță care Tatăl dorește să-i nădea fie fără. Adică Hristos în noi, cu și i pară, ei l-au biruit prin de mergului. Prin cuvântul măturișirii lor, Și ce au intrat un cuptor, de ce a trebuit cuptorul să fie încă de atâtea ori mai mult încălzit? Când a auzit împăratul, prima măturișire nu prea l-a deranjat mult, adică numai doar zice, mai, oare chiar în adică deci a spus că nu vreți să vă închinați? Adică satana se uite la noi și tot gândește că nu-i chiar așa, e mai tu crezi, dacă noi, mai cea e la din crești, și când vine cuvântul de la urmă, da, noi avem un Dumnezeu care ne poate scăpa de mâna ta. Și chiar dacă o credință însoțită de astfel de judea, care înseamnă ambiție, e credința divinitară. Și chiar dacă nu le va scăpa, eu nu le a încheiat. A fost așa Mavloheu, a fost așa Daniel, era pe lângă împăratul și îl iubea împăratul și a vrut să scape de la moarte. Și le-a zis, să-i liniștit, eu am un Dumnezeu care știu că mă poate scăpa. Și de când Darius săracul a vrut să scape. Dar Napol, că-și vrea lui Daniel, îl vreau ori și moară. Și l-a aruncat în Europa cu legii. n-a putut dorit toată noaptea. Îl vom vedea pe Dario în cerul alături de Daniel, ce știți Îl vom vedea. Acel om care nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, dar care a iubit pe Dumnezeu care era în Daniel. și zici de dimineață, cu noaptea în cap, împărat să duce la groapa cu lei să vadă, mai trăiește Daniel. De ce a gândit, oare, Daru, acest lucru? Cum să mai poți să gândești de un om aluncat într-o groapă cu lei că vei mai cu viața? Ce mă acest lucru? Hai vă rog! Nu mă și oare credința acelui om ca acest Daniel are un Dumnezeu care poate totul, că asta l-a determinat să se ducă cu noaptea în cap, să vadă mai trăiești și de departe o adără cuvânt. Daniele a putut Dumnezeul tău să te scape? Și răspunsul lui Dumnezeu prin gura lui Daniel a fost minunat a fost ceea și pe darul la un plus de bucurie. Da, împărate! Și arată și motivul pentru ce a fost fără vină și înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Ce provos în viața de credință să te știi fără vină și înaintea lui Dumnezeu și față de lumea asta în care ne aflăm. Așa va arata Domnul în ziua judecăcii, când va judeca lumea, fără nicio o vină. Israel, pe care nu l-a pus de opasă dintre toate popoarele și fie al Domnului. Și în Isaia se scris un cuvânt, ce puteam eu să mai fac oare vie mele și nu i-am făcut? l au luat, l-a pus de opasă și l-a îngândecat o vie de care a vrut să fie al Lui. Dar știți ce s-a întâmplat. Ce va fi în ziua judecății când Domnul va apare ca judecător în fața tuturor și fiecare și va prezenta la judecată. Că vrem noi, că nu vrem asta. Dar fiecare va veni acolo. Și va apare o carte și va apare și mai multe alte cărți pentru fiecare o carte în care va fi înregistrat absolut totul ce a fost omul pe pământ. Și va avea loc judecata. Și va apare acel film minunat în care se va arăta planul lui Dumnezeu, în care s-a la rugăciune. Cum Dumnezeu l-a iubit pe om. Gândul că l-a făcut pe om a spus să-l după tipul și asemănarea lui. Și alte, multe alte cuvinte. Ce va apare în fața tuturor. Și toți vor privi planului Dumnezeu. Făcut din iubirea și din dragostea lui nemărginită pentru omul pe care l-a creat după tipul și asemănarea lui ca să fie a Lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și tot atunci se va vedea și tipul celui pe care Dida îl numește urciunea Lui, dea Lui. Diavolul să de care mult ascultă de El astăzi, îi ia, toți îl vorbește, Toți. Absolut tot că îl vor vedea că a fost un mincilos, un trufaș, un escroc, un nebun. Și că vor vedea tot acolo amăgit de acest demon. Și va apare Domnul Isus, copilul tău și va apărea cel cuvânt pe care a fost urteat spune într-un cuvânt, Hristos, care a fost cunoscut pentru voi, nu pentru îngeri, pentru noi oameni. Cam El, prin care Dumnezeu Tatăl, avea să facă ce? să cumpărarea sufletului nostru din păcatul în care primul om a căzut păcat pe care oamenii l-am moștenit. va apare Isus Crucea. Nu o crucivolă. Crucea pe care se va vedea Că atunci când se filmează ceva un amic cu o ei nu e se ce din tot ce prinde s-a filmat. Și așa se va vedea finurile groazice și se va vedea statul bătrânilor, statul marilor preoți sfatul cărturilor care au fost la cale și se va arăta toată viața Lui Isus pe pământ și se va vedea acolo cum în minunile care făcea Iisus Fiul Lui Dumnezeu cu cei bolnavi, cu cei pe care au viața cu cei care au supra cu pâini în pământ, toate se vor arăta și toți cei care L-au urât pe Isus toți cei care L-au judecat și L-au condamnat la moarte vor crepa de ușine. Gloatele care vor fi la jurecată, îi vor osândi, îi vor scuipa în față, și îi vor vedea nu ca pe niște căturari, ca niște preoți despre care Dina vorbește că pe buzele preotului se așteaptă înțelepciunea, adică se așteaptă sfatul, se așteaptă pricetelea, se așteaptă lumina care dă omului gândul frumos să vină la Dumnezeu, ating și unui sau unui predicator. Și acolo toți vor vedea ce-au fost. Și cum vor striga împotriva lor. Nu spune oareși Scriptura acest lucru despre ziua aceea că unii vor învia pentru viață și slavă, iar alții pentru ocară și ușine. Și vor putea ruși la prostiei lor. Că s-au gândit, nu la slava lor, nu la slava Lui Dumnezeu. Și pentru asta au trebuit să-L condamne pe Iisus Fiul lui lui, la moarte. Și totuși Dumnezeu, în îndurarea Lui, și se va vedea așa acest lucru, că Iisus condamnat la moarte de ei, pe cruce, și vor auzi cuvinte în ziua judecății, Tată, iartă-i, că ei nu știu ce fac!" Și vor auzi tot atunci cuvântul ăsta. Pentru că când trăia Iisus, n-au vrut să-L Când îl deschidea, vor turba o demanie. este scris lucrul ăsta în cuvânt. Dar atunci, toți, așa cu gura cășcată, să vadă ce cuvinte are Iisus pe cruce, Iisus, de ca Ii, la au judecat și-au condamnat Și-s pe surpriza lor, vor auzi dreptate iată, ei nu știu ce fac. Ce părere aveți, dragii mei? Groatele acestea, mulțimea asta mare, va da dreptate lui Dumnezeu? Va fi Domnul sopotit cum și Iisus îl prezintă neprivenitule Tată. Hmm? E așa sau nu? Nu eu oare Scriptura, Domnul Iisus în Ioan vorbește că lumea va fi judecată, nu pentru păcatea, sau am uitat el pentru păcatele noastre, ci pentru faptul că n-au crezut. Atât. N-ai crezut? Judecata scade pe capul tău. Ai crezut? Păcatele deja sunt iertate de atunci. Nu spunea acest lucru în faptul apostolilor, în lui Corneliu. Ce nu știa Corneliu, acest om care îl făcea bine, rugăciuni, merosperii, toate au ajuns la bine, Dar ce am nu, nu știa el oare? Dar trebuie să tine pe Petru. Lucru de care mulți, nici noi nu știu. Nu știa că păcatele lui erau deja isfășite, că păcatele lui erau deja iertate. Și petul în predica lui, în cuvântul lui, acolo le spune împii, după ce-l arată pe Iisus Catiul lui Dumnezeu, le arată și faptul cum Dumnezeu, în minele lui Iisus Hristos, păcatele făcute lui au fost iertate. Au fost iertate. Când cei din casa lui Corneliu a auzit din lui Petru aceste cuvinte că păcatele lor le sunt iertate, bucuria a fost năspuns de mare. Și Tatăl care pregătește mântuirea pentru fiecare suflet, în clipa aceea, Duhul Tatălui peste tot și din casă a venit. În clipa aia a venit. Nu a fost nici o clip zăbavă. Atunci a venit. Ce măturișesc toate aceste lucruri? Ce măturișecoare aceste lucruri? Acea iubire fără margini a lui Dumnezeu, Tatăl, față de sufletele noastre. Asta tot credem, nu în disiminați? Ca să dispară din mintea noastră, din inima noastră, acele umbre ale necredinței, ale doerilor, ale gândurilor noastre prostesc, care tot ducem când într-o parte, când într alta. Oare mai iată Dumnezeu? Oare mai iubește Dumnezeu? Oare ce se fac și fiu mântuit? Oare, astfel, dacă am făcut, oare, mă primește? la asta nu înseamnă mântuirii, dragii mei. Mântuire înseamnă aflântește privirile la cruce și uiți de la ce este răsticlit acolo și întreabă pentru ce este oare răsticlit. Ca să fie pentru fiecare de noi cum s-a vorbit, presul răscumpărării. Cum el însă a spus, prin trupul lui de car, prin trupul meu, nimeni nu poate veni la fată decât prin mine. Așa trebuie întâlnește cuvânt. de aceea, iubiții mei, frate, să fim în sufletele noastre, că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a dăruit acest far al mântuirii. Prin numele și prin jefa Mântuitorului nostru Isus Hristos. Amin.